asifiwe Fungua na mimi kile kitabu cha Waefeso sura ya sita mstari ule wa kumi na nane ambao umeandikwa namna hii kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika roho mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote Leo ni siku yetu ya sita au ni mfululizo wa sita wa somo hili lenye kichwa kinachosema Zijue aina mbalimbali mbali sa maombi. Na hapa Paulo anaandika anasema kwa sala zote na maombi. Tafsiri nyingine inasema kwa aina zote za sala. Na tunafahamu Kwa wale ambao tumekuwa pamoja katika mfululizo huu Maombi haya yanayozungumzwa katika mstari huu wa kwenye kitabu cha Waefeso sura ya sita. sio maombi ya kawaida ni maombi ambayo ni silaha ambayo Mungu ametupa kwa ajili ya kupambana na shetani anapotaka mapenzi ya Mungu yasitimizwe kwetu na Mungu amekuwa akitufundisha taratibu katika hatua mbalimbali mbali natulijifunza aina ya kwanza ya maombi haya ya kuwa ni maombi ya kuomba sawasawa na mapenzi ya Mungu ambayo tuliyapata kwenye kile kitabu cha Waroko wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 14 na wa 15 alafu aina ya pili tuliyojifunza ya maombi ya namna hii ambayo ni silaha ni maombi ya kuomba sawasawa na mapenzi ya Mungu lakini bila kuyajua mapenzi ya Mungu ambayo tuliyapata kwenye kitabu cha Warumi sura ya nane starawa wa na 27 Sasa lao Mungu anataka tuanze kujifunza aina nyingine ya maombi ambayo ni sala Ni aina ya tatu hiyo nayo ni hii Maombi ya mahojiano na Mungu ili upewe haki yako Maombi ya mahojiano na Mungu ili upewe haki yako tungua na mimi kitabu cha Isaia 43 mstari wa 25 na 26 na unapoelekea kuandika labda ni sema neno hili Kama ulikua unaniombea kidogo ongeza kuniomba zaidi Ere katika muda huu uliobaki wa kumalizia somo hili Mungu aweze kutusaidia kupata kile ambacho anataka kupata, anataka tupate. Kwa nini nasema namna hii? Ndani yangu Mungu ameweka mambo mengi sana. Kwatiria samuhi. Lakini muda tulio nao hautoshi. Kusema kila kitu ambacho kiko ndani yangu. Na kwangu hilo ni jaribu kubwa sana. Au ni jaribu la kutaka kuharakisha nipite haraka maeneo mengine kwa watu wengine wanaweza sielewe ao nikajikuta nimeenda polepole pole sana nimeacha mambo mengi. Kwao ninahitaji maombi kwa kweli Mungu aweze kunisaidia kwa muda uliobaki leo kesho na kesho kutwa. Mungu atusaidie pale ambapo anataka tuishie ndipo tuishie. Mungu asifiwe. Na utaelewa kupitisha kwenye somo la leo utaelewa kwa nini ninasema ninachosema. Isaia 43 mstari uliyo 25 na 26 anasema hivi. Mimi na mimi ndimi niafutae makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe wala sitazikumbuka zambi zako unikumbushe na tuhojiani eleza mambo yako upate kupewa haki yako Bwana asifiwe nimekuambia ni maombi ya mahojiano na Mungu ili upewe haki yako sasa angalia pia kitabu cha Isaya sura ya moja Ule mstari wa moja na wa 28. Isaia moja na nane Ule mstari wa moja unasema hivi. Haya leteni maneno yenu asema Bwana. Toeni hoja zenu zenye nguvu asema mfalume wa Yakobo. Umeona huo mstari kwa kwenye kiingereza ndio anasema leteni maneno yenu tafsiri nyingine inasema present your case Mungu anasema leteni maneno yenu toeni hoja zenu zenye nguvu Asema asemwa wa wayakabo Hoja zenye nguvu anasema leteni sababu nzito Sasa mstari wa shina nane ni waajabu sana anasema. Na nitazamapo hapana mtu. Huyo Mungu alasema. Na hapana mtu hata katika watu hao, hapana mshauri mmoja ambaye nikimuuliza, aweza kunijibu neno. Anazungumza na wana wa Israeli, anasema sikiliza, niko tayari kusikiliza. Kuna haki ambazo mnatakiwa kuwa nazo. Lakini hakuna zimepotea sasa ninawaambia president wa case leteni maneno yenu hebu tuhojiane eleza mambo yako ili nipate kukupa haki yako sasa anazungumza anasema na nitazama hapana mtu hata katika watu hao hapana mshauri mmoja ambaye nikimuuliza aweza kunijibu neno maana yake Mungu anatafuta mtu wa kuhojiana naye Anasema anatafuta mtu, Sikupata mtu ambaye anaweza kahojianana na mimi. Oh haleluya. Oh nikati ya masomo matam sana na Mungu wangu akusaidie wa kweli. Sasa anaposema upewe haki yako kwenye ile Isaya tatu mstari wa sita anaposema unikumbushe na tuhojiane eleza mwanamke yako upate kupewa haki yako anaposema upewe haki yako au mapenzi ya Mungu ambayo Mungu ameyakusudia kwa ajili yako ni haki yako tunakwenda pamoja sasa kupewa haki yako maana yake kuna haki iliyo ya kwako lakini sasa huna au umenyimwa au umenyanganywa au imecheleweshwa usipewe anaposema upewe haki yako tunajua kabisa Mungu anaposema haki kwa watu wake mapenzi yake kwa watu wake ni haki za watu wake sasa anaposema upewe haki yako maana yake haki ni kwako lakini sasa hivi huna kuna jambo ambalo ni haki yako lakini sasa hivi huna au umenyimwa au umenyanganywa au imecheleweshwa usipewe Mungu asefewe. Sasa anaposema pia tuhojiane eleza mambo yako. Ukianza pale mwanzo ana unikumbushe na tuhojiane eleza mambo yako. Mimi sijukambo naelewa hiyo sentensi Hiyo sentensi inamfanya Mungu kuwa hakimu. Ambaye unakwenda kwake kujieleza na kutoa hoja zako au sababu zako za nguvu au sababu zako za msingi ambazo unataka Mungu akizitazama zitamfanya akupe haki yako. Hoja nirudia tena. Ni muhimu sana upate hili. Na kuna watu watavuka hawajawahi kuvuka maeneo ya maombi, hawajawahi kona. Watavuka kuliko hujawahi kona. Anaposema unikumbushe tu hojiane eleza mambo yako. Hayo maneno tu yanatosha wewe kujua ya kwamba yanamfanya Mungu kuwa hakimu au muamuzi. Maana ya hakimu maana yake ni muamuzi. Ambaye unakwenda kwake. Kwa sababu amekukaribisha anasema unikumbushe. Tuhojiane, toa hoja yako nami nitatoa ya kwangu. Haimaanisha kwamba utaenda kusema Mungu hata sema, utakuwa unasema na Mungu anasema, utakuwa unasema anakuuliza swali ujijeleze vizuri kwa nini unafikiria hiyo haki unatakiwa upewe na kwa nini unafikiria haki ni ya kwako. Sio kwamba ajui anaposema unikumbushe. Ndakueleza polepole utaelewa anasema toa sababu zako za nguvu. Amazo hakimu akisimama anaona kabisa ni halali yako upewe haki. Kwa hiyo mtu yeyote aliyekunyanganya Mungu ataenda kutoa amri anyanganywe urudishiwe. Mungu asifiwe. Sasa maombi haya ya mahojiano yana sehemu nne. Ambazo Mungu ameaonyesha. yana sehemu nne. Au kwa lugha nyingine maombi ya namna hii unaweza ukaomba kwa ajili ya mambo kama manne hivi au nyakati nne hivi. Ya kwanza unaomba wakati gani? Wakati umenyanganywa haki yako na shetani au shetani anataka kukunyanganya haki yako na unataka Mungu aingilie kati ili upewe haki yako hiyo. Ni wakati unafanya maombi ya mahojiano wakati umenyanganywa haki yako na shetani. Hebu sema na shetani. <laughs> Au shetani anataka kukunyanganya haki yako na unataka Mungu aingilie kati ili upewe haki yako hiyo. Kitabu cha Luka sura ya 18 nakupa tu mifano michache hapa ya mistari alafu tutapata nafasi ya kuingia kimoja baada kingine kwa undani. Luka 18 mstari wa kwanza mpaka wa 8 anasema. Akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Akasema palikuwa na kazi katika mji fulani. Unajua kazi ni hakimu. Hamchi Mungu wala hajali watu. Na katika mji huo palikuwa na mwanamke mjane aliyekuwa akimuendea endea akisema nipatie haki na adui wangu ebusema nipatie haki na adui wangu Anasema naye kwa muda alikataa halafu akasema moyoni mwake japokuwa si mchi Mungu wala sijali watu lakini kwa kuwa mjane huyo ananiuzi nitampatia haki yake asije nichosha kwa kunijia daima Bwana akasema sikiliza asemavyo ile kazi zaliimu na Mungu je hatawapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku naye ni mvuminivu kwa nawaambia atawapatia haki upesi wa lakini atakapokuja mwana wa adamu je ataiona imani duniani Sasa ukieenda kwenye kitabu cha Luka sura ya kumi mstari wa 19 unakuta jambo ambalo nataka uone pale na kuunganisha na jambo hile anaposema Tazama nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui wala hakuna kitu kitakachowazuni Sasa anapozungumza juu ya kwamba adui wote tunafahamu ya kwamba adui ya watu wa Mungu adui ya mtu aliyeokoka ni shetani. Kwa hiyo yule mjana alipokuwa anaenda anasema nipewe haki yangu kutoka kwa adui. Alafu na Yesu akatumia mfano huo akimunganisha Mungu na watu wake ambao wanamlilia mchana na usiku wapatiwe haki. Maana yake ni kwamba shetani ameingilia kati haki ambazo ni za watu wa Mungu au wamewanyanganya au yuko mbioni kuwanyanganya sasa wanaenda mbele za Mungu kama hakimu mwaminifu bila kuchoka wakimwambia tupatie haki yetu zidi ya adui yetu Mungu asifiwe kwa hiyo maombi haya anaposema unikumbushe tuhojiane eleza mambo yako ili upate kupewa haki yako kwa hiyo unaweza kuyatumia wakati unagundua ya kwamba kuna haki ambazo adui yako shetani amekunyang'a au yuko mbioni kukunyang'anya tunayemamuzi wa haki ambaye anaitwa Mungu ambaye ametukaribisha kufanya maombi ya mahojiano na yeye ili akishaona hoja zetu zinarizisha amnyanganye shetani hizo haki alizotunyang'a turudishwe sisi Mungu asifiwe. Hiyo ni aina moja hapo. Sitaki kuingia kwa undani kwa saa saba. Nataka pole polepole. Aina ya pili, unapoomba maombi haya ya mahojiano, unaweza kuomba wakati namna hii. Wakati shetani anakushtaki kwa Mungu ili Mungu akunyang'anye iliyo haki yako. maombi ya mahojiano unaweza ukayafanya wakati shetani anakushtaki kwa Mungu ili Mungu akunyanganye aku ileo haki yako sasa wewe unaenda kumwambia Mungu kwa nini usinyanganye hiyo haki kitabu cha ufunuo ufunuo wa Yohana sura ya 12 mstari wa s mpaka wa 12 ufunuo wa Yohana 12 Fuao Yohana 12:7 mpaka 12 nasema hivi kulikuwa na vita mbinguni Mikairi na maraika zake wakapigana na yule joka yule joka naye akapigana nao pamoja na maraika zake nao hawakushinda wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni yule joka akatupwa yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye na shetani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 nanyi mkao humo Ole wa nchi na bahari kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi akijua kuwa ana wakati mchache tu sasa nataka ni kuonyesha hapa ule mstari wa kumi anasema kile kipengele cha pili ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku kwa hiyo biblia inaamuita shetani ni mshtaki wetu sasa unesikilize ayae lugha ni lugha ya kimahakama Anaposema ni mshtaki maana ni prosecutor. Ni mshtaki ambaye anataharisha mashtaka kisheria. Na hawezi kukushtaki mahali pengine isipokuwa kwa hakimu. Kwa hiyo shetani anaenda mbele za Mungu kuwashitaki watu wa Mungu mchana na usiku. Na anapowashitaki nia yake ni kwamba Mungu aingilie kati, awanyanganye haki walizonazo. Sasa ile ya kwanza ni kwamba shetani amekunyanganya haki yako au anataka kunyanganya haki yako sasa wewe unaenda mbele za Mungu amekukaribisha unaomba Mungu nimegundua shetani ndio ananinyanganya haki sasa ninaomba unirudishie haki yangu ni wewe unaenda pale kupeleka hoja zako kwa Mungu kwenye mahakama sasa wewe ndio umemshtaki shetani kwamba amekunyanganya haki yako sasa unataka ile haki irudishwe kwako Mungu anasema leta hoja zako vizuri nakuja kueleza baadaye ni kwa nini. Hii ya pili ni kinyume chake. Shetani ndiyo ameenda mbele za Mungu kukushitaki wewe. Na anamwomba Mungu unyanganywe haki zako. Na Mungu anakupa kibali kabla hujanyanyanywe haki yako utoe hoja zako kwani usinyanyanywe. Oh haleluya. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Kwenye Biblia unakuta mfano wa Ayubu unajua. Kwa haraka sana unacho wana wa ayubu walipoenda kujihudhurisha mbele za Mungu na shetani akaenda pamoja nao. Sasa ukifuatia ile mahojiano kule, utaona mahojiano ya chapsa Wakati Mungu anamwambia shetani aao umetoka hapa sasa nimetoka huko kuzunguka huko nao. Sasa umemwona mtumishi wangu? Sasa nimemwona bwana. Nasema hakuna kama huyu. Hakuna. Mungu anajifunia ayubu. Je tu na kwamba bwana. kwa sababu umelinda mali zake, umemwekea ukuta kila mahali. we muondole hiyo mnyang'anye, alafu one. Sasa unajua maana yake anamwambia sikiliza. Ninafahamu ni haki ya Ayubu. Kulindwa na wewe yeye pamoja na watoto wake na mali zake zote. Ninajua ni haki yake. Lakini sikiliza Mungu, wewe sikiliza wewe hujafahamu ya kwamba huyu jamaa imani yake ameweka kwenye vitu, wewe hujajua, ameweka kwenye vitu. Ungemnyang'anya hivi vitu, ukamuondolea ulinzi, imani yake kwako kwa inapotea. Wewe unajivunia mtu ambaye wewe, ameona kwa sababu umemba, umembariki ndio amekupenda. Wewe mfriisi uone. Ma yanaenda huko juu. <laughs> sikiliza. Mungu akaondoa ile haki juu ya Ayubu ya kulinda sasa unafahamu kilicho tokea. Nataka tu changamoto kidogo. Hallelujah. Aina ya tatu ambayo unaweza kaomba nayo maombi haya ya mahojiano. Nataka nikuweke mambo ya msingi leo mazuri sana tunapoendelea na somo hili. Unaweza kaomba tena wakati huu. Wakati Mungu hajafurahia mwenendo wako au mwenendo wa watu wake. Unaweza kaomba maombi ya mahojiano wakati Mungu hajafurahia mwenendo wako au mwenendo wa watu wake na anataka kuwapa adhabu au anataka kukupa adhabu sasa kabla ya kutoa adhabu inayostahili kosa ulilolifanya huwa kwanza anakupa nafasi ya kujitetea Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kabla Mungu hajakuadhibu anatoa nafasi ya wewe kujitetea au kuomba toba. Iwe ni kosa lako binafsi kama wewe huwezi anatafuta mtu mwingine ambaye anaweza akasimama mbele za Mungu akahojiana na Mungu kwa niaba yako Angalia kile kitabu cha Isaya sura ya kwanza mstari wa 18 Isaya nane Inasema hivi Haya njoni tusemezane asema Bwana Zambi zenu zijapokuwa nyekundu sana zitakuwa nyeupe kama saluchi. Zijapokuwa nyekundu kama bendera zitakuwa kama sufu. Umeona hayo maneno? Anasema njooni tusemezane, asema Bwana. Maana haka njoo tuongee. Njoo hojiane Sasa unafahamu ya kwamba kosa hili adhabu yake ni hii. Una jambo la kusema hapo? ukiangalia kwenye kile kitabu cha Mika sura ya 6 Mika sura ya sita kipata nafasi soma yote labda tutakapopitia kipengele tukitazama kwa undani na nataka nikuonyeshe mstari ule wa, wa kwanza na wa labda mpaka watano, wa 5 au 6 anasema Mika 6 soma yote ukiweza kana ngoja tusome mistari michache anasema basi sasa sikieni asemavyo Bwana Simama ujitete mbele ya milima. Milima navyo na visikia sauti yako. Sikieni enyi milima mateto ya Bwana. Na ninyi enyi misingi ya dunia iliyo imara. Kwa maana Bwana ana mateto na watu wake. Naye atahojiana na Israeli. Anaposema mataiti tukienda kwenye Kiingereza anasema complaint maana yake kuna mambo ambayo Mungu anawalalamikia watu wake. Sasa anasema sikiliza alone na malalamiko kwa ajili yako Israeli. Simama hojietei. Na vinima the ski. Na misingi nchi na yenye ski. Maana nina malalamiko juu ya Israeli. Nami nitakuja nihojiane Israel. na Israeli. Maana yake nataka kuhojiana nao Anaeleza anasema enyi watu wangu, nimewatenda nini? Nami nimewachosha kwa habari gani? Shahudieni juu yangu kwa maana nalikupandisha alikupandisha kutoka nchi ya misiri na kukukomboa utoke katika nyumba ya utumwa nami naliwapeleka Musa na Haruni na Miriam watangulie mbele yako enyi watu wangu kumbukeni sasa alivyo ul, alivyouliza Balaki mfalme wa Moabu na alivyojibu Balamu mwana wa Beori kumbukeni toka shitimu hata girgali mpaka kuyajua matendo ya haki mpate kuyajua matendo ya haki ya Bwana Mungu anatoa hoja zake hapo na malalamika yake sasa Israeli na wenyewe akaanza kujibu pale chini. Ni mkaribie Bwana na kitu gani na kuinama mbele za Mungu aliye juu? Jeeni kan ni mkaribie na sadaka za kutakataswa na ndama za umri wa mwaka anaendelea hapo mbele. Nataka ni kuonyeshe tu kidogo. Ngoja nisome. Ezekiel 22 mstari wa 33 na 31 ni kidogo. Alafu tunasonga mbele. Ezekiel 22 mstarawa 30 na moja anasema nami nikatafuta mtu miongoni mwao atakaye litengeneza boma na kusimama mbele zangu mahali palipo bomoka kwa ajili nchi nisije nikae lakini sikuona mtu kwa sababu hiyo nimemwaga kadhabu yangu juu yako juu yao nimewateketeza kwa moto wa hasira yangu nami nimeileta njia yao wenyewe juu ya vichwa vyao asema Bwana Mungu unajua haya ni maombi ambayo Roam dagatifu atakuoongoza kuomba wakati Mungu hajafurahishwa na mwenendo wako au umefanya kosa. Na kwa sababu umefanya kosa, Kwa utaratibu wa sheria za Mungu lazima upate adhabu. Adhabu inayoendana na kosa ulilofanya. Sasa Mungu ni waajabu sana. Kama nchi imefanya kosa, kuna adhabu alizoweka kasa kabla hajatoa hiyo adhabu huwa anatafuta mtu ambaye watahojiana naye ili aseme neno ambalo itafika mahali ambapo Mungu anaweza akaamua kubadilisha oh haleluya sikilizani kwa jambo litakusaidia hapa kama unajua umefanya kosa Unapoenda mbele za Mungu na mahojiano na naye maana naye atasema kwa nini unastahili kupewa adhabu. Atakueleza. Maana ni mahojiano. Sasa anakuambia simama alo, roo jitetee. Mimi nataka nikupe adhabu. Simama jitetee. Na milima Na nainchi ishuhudie. Simama. Kwa nini isikupe adhabu hii? Sasa ukishajua ya kwamba sasa unaelekea mahali sio pazuri Lazima ujifunze namna ya kwenda kwenye maandiko kumwambia Mungu wewe ni Mungu mwingi wa rehema. Unajua nimekukosea. Unaomba toba. Sasa ukiomba toba, sikiliza. Ukitubu katika roho na kweli kusamehewa ni haki yako. Na nisikie Aya ni aina tu ya maombi tutakoje tuiangalia kwa undani? Tuangalie sehemu ya 4. Nakupa vipengele vilivyoko ndani ya maombi ya mahojiano. Ndiyo maana nilikwambia Siku ba ki na chache sana ninahitaji maombi kweli Sehemu ya 4 unaweza kuomba maombi ya mahojiano namna gani au wakati gani Wakati mwenzako au mtu mwingine anataka kukuzurumu au amekudhulumu haki yako na unataka Mungu aamue kati yenu nani mwenye haki <laughs> Hallelujah Oh haleluya ni maombi ambayo unaweza kuomba wakati mwenzako au mtu mwingine anataka kukuzurumu au amekuzurumu haki yako na unataka Mungu aamue katika tienu yenu wawili fungua kitabu cha mwanzo sura ya 16 aa oh, Mungu wetu ni mzuri Natufunulia hazina zilizofichwa glory to god glory to god mwanzo 16 mstari wa kwanza mpaka watano. mwanzo 16 mstari wa kwanza, mpaka wa tano, anasema hivi basi sarai mkewe abraham hakumzalia mwana naye alikuwa na mjakazi mmisri jina lake hajili sarai akamwambia abraham basi sasa bwana amenifunga tumbo nisizae mwingilie mjakazi wangu labda nitapata uzao kwa yeye abraham akaisikiliza sauti ya sarai sarai mkewe abraham akamtoa hajiri misri mjakazi wake baada ya kukaa baada ya kukaa Abraham katika nchi ya Kanani miaka kumi akampa Abraham mumewe awe mkewe. Basi akamwingilia ajili naye akapata mimba. Naye kuwa amepata mimba bibi yake alikuwa duni machoni pake. Sarai akamwambia Abraham, "Ubaya niliyoonipata na wewe juu yako. Nimempa mjakazi wangu kifuani mwako. Nimekupa mjakazi wangu kifuani mwako. Naye alipoona kuwa amepata mimba, mimi nimekuwa duni machoni pake. Bwana ahukumu kati ya mimi na wewe." Umeona hayo maneno? Sara alipoona ya kwamba yule msichana wa kazi baada ya kupata mimba anamnyanganya haki yake na heshima yake ya kuwa mke wa Abraham kilianza kumsumbua. Alijua hawezi kwenda kwa Abraham, Abraham hawezi kumpa haki yake unajua. Kwa nini kwa jinsi ya kibinadamu Sara hana mtoto huyo msichana wa ana mtoto. Unaoona watu wanafika mahali akishaona amehangaika kupata mtoto kwa mke wake anatafuta mwanamke mwingine akipata huyo aliyepata mtoto anapata heshima zaidi kuliko na yule sangina anaachwa. Sikiliza mama mume yule ni haki yako. Hata kama hujapata mtoto ni haki yako. Lakini usienda kwa huyo mwanaume kuomba hiyo haki uwezepata, uwezupata. Sara hakwenda kwa Abraham <laughs> alimwambia Abraham Bwana na ahukumu kati ya mimi na wewe. Maana yake nataka kupata haki yangu. <laughs> Angalia Samueli wa kwanza sura 24. Na, na, na, na tu vitu vichache itabidi tupitie kila kimoja kwa undani unachoa ili weze kuelewa namna ya kuomba ya maombi. Samueli wa kwanza, sura 24. Lakini kuna maali nata kufika leo. Ni muhimu sana nikuwekee haya mambo mapema. Samuel wa kwanza sura 24 mstari wa 9 na wa kumi, na wa 15 Samuel wa kwanza 24 mstari wa 9 na 15 anasema hivi Daudi akamwambia Sauli Kwa nini unasikiliza maneno ya watu wasemao tazama Daudi anataka kukuzuru Tazama leo hii macho yako yameona jinsi Bwana alivyo kutia mwangu pangoni na watu wengine wakaniambia ni kuue lakini nikakwacha nikasema sitaki kunyosha mkono wangu juu ya Bwana wangu kwa maana yeye ni masihi wa Bwana. Istaru ya 15 unasema hivi. Basi Bwana atuamue. Atuhukumu mimi na wewe, akaone, akanitetee neno langu, akaniokoa na mkono wako. Hai <laughs> mambo haya chakusa sana kweli. Huyu ni Daudi Wakati Sauli anamkimbiza Daudi kwenye mapango wapi huko ili amuue ilifika mahali unajua alilala usingizi labda kwa sababu ya kiasi ambacho unajua alikuwa na nafasi ambayo Daudi angemuua Sauli Alifika pale unajua akakata pindo ya nguo yake alafu akamuamsha Hamasikiliza lao kwa nini unasikiliza maneno ya watu ambayo wanasema Daudi anataka kukuzuru? Umepata wapi? Wao wana ya kwamba Mungu amekutia mikononi wangu? Ningeweza nikakuuwa kabisa. Kila mtu anajua. Lakini mimi najua ni mpako mafuta wa Bwana. Siwezi nikakuuwa. Sasa Bwana <laughs> natuamue. Na Akahukumu akatuhukumu mimi na wewe akaone akanitetee neno langu akaniokoa na mkono wako. Mimi sijui kama unaelewa ilikuwa maana yake nini. Unajua walichokuwa na gombania, Haki ya kuwa mfalme. Nlicho walichokuwa wanagombania? Sikiliza, aliyemweka Sauli kuwa mfalme ni Mungu. Aliyemuondoa Sauli kuwa mfalme ni Mungu. Aliyemweka Daudi kuwa mfalume badala ya Sauli ni Mungu. Haa chini wakaanza kugombana. Sauli anafikiri ya kwamba Daudi anapanga njama ya kumuondoa kwa nguvu. Hajui ya kwamba Daudi amepaka mafuta nyumbani kwa baba yake. Na Samuel alienda kimya kimya, akaogopa ya kwamba akimpaka kweupe anaweza akapata shida, kwa akampaka kimya kimya. Kwa hiyo hakuna mtu alijua ya kwamba Daudi amepaka mafuta kwa mfalme. Sasa imefika mahali Sauli anatafuta kumuua ujamaa jamaa, maana ananyemelea chuo chake. Gafara watu wanamshabikia yeye ndio wanataka awe mfalme unajua akaanza kumuinda kila mahali Na Mungu akampa nafasi Daudi ya kumuua Sauli <laughs> Unajua Daudi kwa lugha nyingine alikuwa anamwambia Sauli sikiliza Kwa nini nichukue haki ambayo Mungu amenipa kwa nguvu Wakati yuko Mungu ambaye ni huyo huyo aliyekuweka mfano mwaka kondoa na ndiye aliyeniweka mimi niwe mfano badala yako wewe mbele yangu ni mpako mafuta wa Bwana sikiliza Roma mtakatifu alipoondoka juu ya Sauli akuna mtu alijua isipokuwa Samuel kwa hiyo wengine walikuwa wanajua bado, bado niwana, alisawa, ninajua, ni mpako mafuta maana walikuwa bado wanaendelea kutawala kwa hiyo maana Daudi ninajua wewe ni masihi wa Bwana siwezi kukugusa Mano kigusa masiwa bwana umegusa mbonye jicho ya Mungu. Sema so, uh -uh. a najua mtetezi wangu yuko hai. Bwana na tuamue. Kama mimi ndiyo nataka kukudhulumu haki yako ya kuwa mfalme au wewe unataka kunidhulumi wewe haki yangu ya kuwa mfalume bwana na tuamue. Bwana naahukumu kati kati ya mimi na wewe. Maana we uwezi kuwa hakimu, mimi siwezi kuwa hakimu. Tutajipendelea. Waacha Bwana naahukumu. Yeye ndiye watatoa haki. Oh hallelujah. Kwa lugha nyingine alikuwa anamwambia Sauli sikiliza, peleka hoja zako kwa Mungu na mimi nitapeleka za kwangu. Halafu, Mungu ahukumu kwa haki. Oh glory to God. Kwa nimekuambia unajua maombi haya ya mahojiano mbele za Mungu ili upate kupewa haki yako. Yana sehemu 4. Ya kwanza, Shetani amekunyang'anya haki yako. Haki yako, kukunyang'anya haki yako. Na wewe umeamua kwenda mbele za Mungu kumshtaki, uhojane na Mungu, urudishiwe hiyo haki. Ya pili, Shetani ndio ameenda kukushitaki. Ili Mungu akunyang'anya haki yako. Apewe yeye kitu anachotaka kufanya. Kama alivyofanya kwa Ayubu. Mungu anataka upeleke hoja zako kwa nini asimskilize shetani akusikiliza wewe? Alafu ya tatu ni wakati umemkorofisha Mungu. Na Mungu anataka kukuadhibu au Mungu anataka kuadhibu watu, anatafuta mtu wa kuhojianana naye. Kwa nini hao watu wasiadhibiwe? Ya yani, nne wakati mtu anataka kukuzurumu kitu au amekudhulumu haki yako. Yoko muamuzi wa haki ambaye anasubiri hoja yako pereka hoja yako utapewa haki yako oh haleluya oh haleluya sasa unajua kila kipengele kina undani wake mzuri sana na nime muomba Mungu kwa hizi siku chache anisaidie kufundisha vyote hivi angalau upate hata kama kutabaki kitu kidogo ukafanya homework yako lakini yako mambo machache ya msingi ambayo nataka tuyatazame kidogo kabla ya kuingia katika hivyo vipengele zia hizo sehemu nne. Unisikilize. Kabla ya kuingia kwa undani katika maombi haya, lazima tujue ya kuwa Mungu ni hakimu. Oh hallelujah. Oh haleluya. Na tujue kwa nini Mungu ni hakimu. Aitoshi tu kujua kwamba Mungu ni hakimu. Lakini lazima ujue kwa nini Mungu ni hakimu. uu, uu hakimu wake unatoka wapi? Sasa viko vipengele kama vitano hivi. Vinavyomfanya Mungu awe hakimu. Lakini kilicholeteleza mambo haya yote ni zambi Kabla ya zambi Mungu hakuwa hakimu. hakukuwa na kitu chote cha kuamua. Zambi ilipoingia Tunaona kabisa sababu ya kwanza ya kumfanya Mungu kuwa hakimu kwa sababu sasa kumetokea mapatano mengine kisheria kihalali kati ya mtu na shetani. Pale kwenye bustani ya Eden kuliingia mapatano mapya ambayo hayakuweko kwenye taratibu za Mungu. Mapatano ya kwanza yalikuwa kati ya Mungu na mtu. Dhambi ilipoingia kukaingia mkataba mwingine Kulipoingia mkataba mwingine kwa sababu mwanadamu amempa shetani dunia hii na vyote vilivyomo kisheria au kihalali ni mkataba unaojitegemea Mungu hawezi kuingilia kati kuvunja ule mkataba Anachotafuta ni kila aliye upande wake adai haki zake kwa shetani ana uhuru wa kwenda mbele za Mungu kupeleka hoja zake dhidi ya ule mkataba kama unavunja na wewe una, haji, una, una, una nafasi ya kwenda mbele za Mungu kuzungumza juu ya ule mkataba na kumweleza Mungu oh haleluya hey, tutakuja tutakwenda pole pole hii sasa ndio maana alipoingia kwenye bustani ya Eden Adam alijificha shetani ya kujificha ile ndio ilikuwa ni mahakama ya kwanza. Sikiliza, mahakama ya kwanza duniani Mungu alikuwa hakimu. Mahakama ya mwisho duniani Mungu atakuwa hakimu. Alipoingia kule ndani akawaweka kikao. Anashangaa anamkuta shetani mahali ambapo hakutakiwa kuwepo. Mtu wake hamuoni akamuuliza, "Adam uko wapi?" Yule jamaa akaja, "Sasa niko uchi. Sasa nani amekwambia uko umekula tunda lolilolaambia usile sasa angalia yanaenda kasome hiyo habari kwenye kitabu cha mwanzo sura ya tatu. mstari wa tisa mpaka wa 19 waka soma ile habari ni ajabu sana alipoingia pale ndani shetani alikuwa na ujasiri wote mungu akaanza kutoa adhabu hebu sema adhabu sasa kwa sababu wote walikosa mwanaume alikosa mwanamke alikosa Shetani alikosa wote walipewa adhabu na hakimu mmoja Kwa hiyo mwanaume aliyetangulia kwanza mwanamke akapewa adhabu yake Shetani, akapewa adhabu yake Mwanaume akapewa adhabu yake Alafu unajua wote kama familia wakafukuzwa bustani ya Eden Sasa unaweza ukaelewa kwa nini saa nyingine nguvu za Mungu zinashuka lakini shetani ashtuke Unajaribu kukemea anakutazama kama vile ujui kukemea Kwa nini ameshika mahali aliposhika kihalali Wakati waona kemea anapeleka hoja zake kwa Mungu Mungu sikiliza nimekabiziwa hii nyumba kihalali Nimekabiziwa huu mwili kihalali sasa huyu jamaa atanifukuzaje Lazima na wao namna ya kupeleka hoja za kwako. ni shetani yabanduki. Anakaa hapo tu. Sasa mwana kihalali, si kuingia hapa bure. Ndio maana shetani akitaka kukaa mahali popote, atatafuta kitu cha kumuhalalisha. Ndio maana unajua akiingia mahali, kitu kimoja hapo cha kumhalalisha endelea kukaa, hata ukimfukuza akarudi ni Zambi Dhambi inampa uhalali wa kukaa. Ndiyo maana anasema sikiliza mimi ndimi niafutae makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe kwa sababu huu ndio mlango wa kwanza wa kwanza kupata haki yako lazima shetani awezi kuondoka unajua maana kuna kitu kinachomhalalisha kuingia saa nyingine unaenda mahali unajua unalipa kwa pesa yako kupata jini wewe unafikiri unanunua dawa kumbe unanunua pepo sasa mtu akianza kukemea lile pepo nasema misswes toka Huyu amenunua mwenyewe. Sikuja mimi hivi Bwana tumeingia mkataba. We ni Mungu, we si ni Mungu wa haki bwana. Si ni hakimu? Sikiliza. Tuna mkataba na huyu hapa duniani. Popote anaponiruhusu kukaa, lazima anikae. Uwezo mpaka amesema. Mungu aweze kumtoa pepo. Pepo likikuogopa likakimbia, linatoka kwa muda. Kesho linarudi. Kwa nini lina uhalali wa kurudi? Ghafla ule gonja kwa nini lina uhalali kurude na Mungu aweze kulifukuzwa? Kwa hiyo lazima ufahamu kwa nini Mungu anakuwa hakimu. Kuna mkataba ambao uliingia katikati ya mwanadamu na shetane. Na Mungu ni Mungu wa sheria, ni Mungu wa haki. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Kitu kingine kinachomfanya Mungu awe hakimu ni sheria zile ambazo aliziweka kwa kupitia mkono wa Musa. angalia kitabu cha Yohana sura ya tano, mstari wa 45 My Lord my God Yohana 5:45 anasema hivi Msidhani kwamba mimi nitawashitaki kwa baba huyu ni Yesu anasema Msidhani kwamba mimi nitawashitaki kwa baba yuko anayewashitaki ndiye Musa mnayemtumaini ninyi kazi ukiendelea kufuatilia anaposema Musa maana yake nini maana yake ni kwamba aliandika kitabu cha sheria akakiweka kwenye sanduku la agano akasema hiki kitabu ni ushahidi hebu sema ni ushuhudi oh glory to god glory to god hebu angalia kumbukumbu kumbu ya torati sura ya 31 mstari wa 26 maana unajua si watu wengi sana ni wasomaji wa biblia wazuri 31 26 Anasema toaeni chuo hiki cha Torati mkiweke kando ya sanduku la agano la Bwana Mungu wenu ili kiwepo kama shahidi juu yako Unajua maana ya shahidi ni lugha ya kimahakama. ili kesi kitokea kuna ushahidi Kuna ushahidi ya kwamba sikiliza hii sheria ilishasomwa na wewe unaijua Ukikorofisha hii sheria ndio inakufunga Unajua shida ya jamii ya kwetu unajua kanene watu wezi wanachomwa nikwaza tuna tuna taratibu ya ajabu sana ya kuhukumu ya kwamba unakosa kabla ujaonekana unakosa kwa njia ya mahakama unanisikia ninachosema unakosa kabla ujaonekana unakosa na kama yoyote mtu yeyote ambaye anakamatwa nchi hii ya kwetu anapoenda mahakamani lazima ajitetee kwa nini sio mkosaji unonisikia ninachosema sikiliza sheria za nchi zingine ukishikwa unakosa. mpaka hapo mahakama iseme unakosa unonisikia ninachosema nchi zingine hata kama wamekufuma red handed unaiba kwa sheria zao unakosa mpaka mahakama iseme unakosa haijasema unakosa huna Ndiyo ndio maana mtu anaweza akaachiriwa kwa sababu anajua kupeleka hoja zake mahakamani hakimu akamsikiliza akasema naona kwa hoja zako wewe huna kosa prosecutor anasema rendi hene hakimu anasema umeshindwa kujirejea kwa hiyo hanakosa kosa sheria ya kwetu inasema unakosa mpaka mahakama iseme huna Kwa hiyo watu wanawahi kukuhukumu kabla hujafika mahakamani. Oh glory to God. <laughs> Unajua Mungu anatufundisha siri ya ajabu sana hapa. Na mimi naomba Mungu akusaidie ukajua. Tunazungumza habari za Mungu kwa hakimu. Kwa nini Mungu ni hakimu? Sasa unaweza kaelewa kwa nini saa ngine tunaenda kwenye mashindano ya kuhojianana na Mungu, shetani anashinda. Wakati akotakiwa kushinda. Kwa nini ametushinda namna ya kupeleka hoja? Oh hmm. glory to God. Sasa unajua Mungu aliweka mkataba wake na mtu unaoitwa agano la kale. Lile agano la kale liliwekewa sheria. Zile sheria ukivunja unapewa adhabu. Mungu ndiyo maana aliweka mtu mmoja anaitwa kuhani mkuu. Kazi ya kuhani mkuu ilikuwa ni kufanya upatanisho katikati ya Mungu na wanadamu wakati wanadamu wamekorofisha. Lazima kuhani mkuu ajue namna ya kupeleka hoja za nguvu mbele za Mungu Hawa watu wasiadhibiwe. Ndiyo maana Yesu alisema sikiliza bwana. Mimi sikuja kuashtaki wasiwasioni nini sheria. Ni ushuhudi. Huo ndio unaoshuhudia kama mmekosa au mkukosa kwa kama shetani anataka kuwabana waza, wana wa Israeli anachukua Torati anaenda nayo kwenye madhabahu ya Mungu anafungua mashtaka kwa kusoma sheria <laughs> Oh glory to God Baje nikueleze sababu ya tatu kwa nini Mungu ni hakimu ni kwa sababu ya mapatano kati ya mtu na Yesu <laughs> Unapopatana wewe na Yesu unaingia kwenye agano na Yesu unaokoka kitu kimoja wapo unamfanya Mungu kuwa hakimu. Msijikame unafahamu hii, Wacha Mungu akusaidie. Wa Fungua kitabu cha Waibrania sura ya saba mstari wa mbili hadi 25. mstari wa 22 hadi 25 anasema, "Basi kwa kadri hii Yesu amekuwa mdhamini wa agano bora zaidi. Tena wale walifanywa makuhani wengi kwa sababu wazuiliwa na mauti wa sky. Bari yeye kwa kuwa anakaa akamelele, anao ukuhani wake usioondoka, naye kwa sababu hii, aweza kuwaokoa kabisa wao wa mji wa Mungu kwa yeye, maana yeye, maana yuhai siku zote ili awaombe. Tafsiri nyingine nasema ili awatetee. Jesus is our advocate. Advocate ni neno la kimahakama. Ni mtu ambaye una, anajua sheria anajua kujirejeza mahakamani anakuelewa wewe fika ndio maana advocate hawezi akafanya kazi kama hujamueleza kila kitu cha kwako maisha yako hayafahamu umueleze jinsi ilivyokuwa atakuliza maswali magumu sana akisharizika anasema nitachukua kesi hii hajarizika anasema tafuta mtu mwingine tafuta mtu mwingine sana sana nakwambia lo kwa hali ilivyo hii utafungwa lakini kitu labda nindakachwaweza kufanya ni kukutetea miaka yako ipunguzwe lakini anajua unafungwa anajua kabla haojafika kule sasa unajua Yesu anapoingia kwenye maagano na mwanadamu ni kumsaidia tu ya kwamba lile agano la kwanza halikuweza kumsaidia mwanadamu kiasi cha kutosha kupona asihukumiwe kosa alilofanya kwa sheria zile za zamani kwa hiyo Biblia inasema amefanyika kuwa mdham, mdhamini wa agano lililo bora zaidi. Mdhamini inatokana na neno mdhamana. Unaona jua kabisa neno mdhamana unawekewa mahakamani. Hakimu anasema, alo kesi inatajwa mpaka kesho." Unasema, "Sasa nitawezaje kurudi nyumbani?" Sema, "Tafuta mtu wa kukudhamini. Yesu anasema, minta ndo mdhamini. Mungu, nitamleta mahakamani kesho." Unanisikia ninachosema? Ndiyo maana ukiokoka Yesu amekudhamini anasema Mungu na wasiwasi wasi, siku ya hukumu siku za mwisho nitamleta mwenyewe. Oh haleluya. Anasema kama kuna kesi yoyote ya kujibu akiwa hapa duniani mimi nitamdhamin. Na Biblia inasema shetani ndiye anaomashtaki watu wa Mungu siku na mchana. Kwa hiyo kesi kwa kule. Wewe huko hapa duniani unatembea kwa uhuru kwa sababu Yesu amekudhamini. Kesi yako iko kwenye mansion kule juu. Oh haleluya. Na anakufuatilia kila mahali usije ukatoroka. Ili ukitakiwa mahakamani unaenda naye. Ukianza kusema anasemwaji anaseme mimi. Yeye ni, mkua, ni kuhani mkuu mfano wa merekzedeki. Oh haleluya. Na ninakwambia akishika kesi unaohakika na anashinda. Oh hallelujah. Oh glory to God. Kwa nini yeye ni alpha na omega? Ni mwanzo wa sheria na mwisho wa sheria. Unajua ni siri ajabu sana Mungu anatufundisha hapa. Ni mdhamini wako, lakini ni advocate wako. Ndio maana nasema aweza kabisa kuokoa wote wa mjia Mungu kwa njia yake. Wewe unataka kwenda kwa Mungu, tafuta Yesu. Tafuta Yesu. Anasema aweza kabisa. Oh glory. Kosa kunataka uelewe iko. Lakini nataka nikwambie kuna mapatano kati ya mtu na Yesu. Sasa hayo mapatano chetani hayataki kuna haki fulani ambazo amenyanganywa baada ya we kuvunja ule mkataba wa kwanza na shetani. Sasa umeingia mkataba wa pili, kuna haki fulani ambazo shetani satingine bado anadai kwako kwa sababu ya mkataba ule wa kwanza. Kuna mambo ambayo anafikiri labda hujui haki yako. Kwa hiyo anataka kukubabaisha mahakamani. Kwa hiyo unapoingia kwa Yesu usijufikiri kesi imeisha. Shetani anaenda mbele za Mungu. Anaenda kukupelekea mashtaka. Na lazima Yesu awepo pale kwa ajili ya kukusaidia. Nitakujanisha nikoeleza vizuri. Hii. Lakini agano ni mapatano, ni mkataba. Mahali popote pale palipo na mkataba, ndio maana unakuta kuko na mkataba namna hiyo. Hakikisha Yesu yupo. Angalia jambo la nne Ni mapatano ya mtu na mtu. Mapatano ya mtu na mtu yanaufanya Mungu awe hakimu. Kienda kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya pili mstari wa 24 anazungumza habari za mwanaume kwa sababu hiyo mwanaume atamwacha baba na mama yake na yatambatanana na mkewe na hao wawili watakuwa mwili moja. ni mfano wa mapatano kati ya mtu na mtu sasa mapatano kati ya mtu na mtu mimi nakuba ushauri weke Mungu awe hakimu najua ungeataka niendelee zaidi kukuletea neno la Mungu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 Muda na wakati kama waleo. Mungu Mungu wa akubariki na tuzidi kuombeana.